Коли я вігнав свою шпагу в згаданого вище напасника, і він, навіть не зойкнувши, звалився додолу, я кинувся геть, швидко, мов Аякс, бо був у парку Гомін і був певний, що мені загрожує небезпека. Я хотів тікати в Зігарцвайлер, але в темліві збився з дороги. Я біг усе швидше і швидше не втрачаючи надії, що знайду дорогу. Я перелазив через канави, видряпувався на кручі і, нарешті, смертельно виснажений, впав у кущах додолу. Раптом перед очима в мене ніби спалахнула блискавка. Я відчув гострий біль у голові і прокинувся від глибокого сну. З рани дуже йшла кров. Я перев'язав її хусточкою так добре, що краще не впорався б з нею і найдосвідченіший ротний хірург на полі бою і вже весело, радісно озирнувся навколо. Недалеко від мене здіймалися могутні руїни замку. Ви бачите, майстре, що я, на превеликий свій подив, опинився на Гаєрштайні. Рана перестала боліти. Я почував себе відпочилим і бадьорим. Коли я вийшов з кущів, що правили мені за спальню, сонце вже піднялося над обрієм і посилало на ліс і луки своє яскраве проміння, немов радісне ранкове вітання. Пташки прокинулись у кущах і щебечучи купалися в прохолодній росі, тоді раптом шугали вгору. Глибоко піді мною. Ще огорнутий нічним туманом лежав Зіґар Але невдовзі туман розвіявся, і з нього з'явились дерева й кущі, охоплені золотим полум'ям. Озеро в парку скидалося на сліпуче осяйне дзеркало. Рибальська хатина була як маленька біла цятка біля нього. Мені здавалося, що я навіть чітко бачу місток перед моїм внутрішнім зором постав учорашній день але вже як давно минулий час від якого нічого не лишилося крім сумного спогаду про навіки втрачене той спогад крає серце і водночас сповнює його солодкою тихою дурню що ти власне хочеш цим сказати що ти навіки втратив у той давно минулий вчорашній день Чую, питаєте ви мене.